Öt. Arra eszméltem, hogy a Humvee megállt, és eltűnt minden eddigi erős háttér és motorzaj. Se az esőt, se a mennydörgést, se a fegyverek ropogását nem hallottam. A csend kísérteties volt. Biztos a sziklafalnak hajtottunk, hiszen Geri vakon vezetett. Megdörzsöltem a szemem, hogy visszatérjen a látásom. Lassan kezdett derengeni egy halvány fény, de minden más homályos volt körülöttem. A többiek hasonló gondokkal küszködtek. Valami nem stimmelt, de nem tudtam ezt az érzés szavakba önteni. Aztán végre kitisztult a kép körülöttem. Ez meg mi a fasz? Szakadt ki belőlem. A többiek nélkül döbbenten nézték az erejük táruló látványt. Ez nem lehetséges. Szólalt meg Geri hitetlenkedve, miközben megpróbálta újraindítani a gépjárművet, de az meg Baszki, ez olyan, mint egy marsitáj. Ne basszál fel, az lehetetlen. Ez, ez, reagáltam Geri kijelentésére, pedig nekem is ez volt az első, ami ugrott. Egy barlangban voltunk. Arról fogalmam se lehetett, hogy abban-e, amibe besodródtunk. Akkor a körülmények nem voltak megfelelők, hogy rendesen felmérjem a terepet. Viszont a bejáratnak mögöttünk kellett volna lennie, itt meg előttünk tátongott. Persze azt sem zárhattam ki, hogy odabent továbbfordultunk. Az arcomat a szélvédőnek nyomtam, annyira nem hittem a szememnek. A kinti táj teljesen megváltozott. Előbb még egy hegyes, sziklás, világos, barnás színben játszó, zöldet elvétve mutató terepen jártunk. Arról nem is beszélve, hogy szinte esti sötétség volt a vihar miatt, itt meg vakítóan sütött a nap a sárgás fehéres égbolton. Az eleve ritkás növényzetnek nyoma sem volt, mindenfelé csak vöröses, barnás, köves táj terült el. – És a hegy! Isten a tanum! Ilyen hatalmasat még életemben nem láttam. Fényképen sem. Ez tényleg felért az égig. Valami nagyon nem stimmelt. – Kurva szarul vagyok! – kezdte Zó, és mint aki megszédült, belekapaszkodott az ülésem háttámlájába. – Tényleg rosszul lehetett, mert már nem próbált menőzni a spanyol nyelv tudásával. – Én is. Búvárkodásnál éreztem ilyet baszki! – ziháltam Máté. Megnézem, mi a szar odakint, jelentette ki Atis, és az engedélyemet meg sem várva már lódult a keze az ajtó irányába. Ne! üvöltöttünk rá egyszerre Mátéval, mire Atis megdermett. Senki sem megy sehova. Itt valami rohadt túl nemokés. Amíg nem tudjuk meg, mi a helyzet, addig maradtak a seggeteken. Vettétek? Halk mormogások és bólintások jelezték, hogy megértették a parancsomat. Ekkor a barlang bejáratánál megjelent valami. Valami hátborzongatóan hihetetlen. Egy óriási, skorpiószerű lény, akkora, mint egy megtermett toroszlán. Megállt. Három pár lába közül a hátsókra támaszkodott, és egyensúlyát a láncszerű képződményben végződő erős, inas farkával segítette megtartani. Ránk nézett. Hatalmas, fényes, fekete ragadozó szemeivel lázas kutatásba kezdett, amitől megfagyott a vér az ereimben. Aztán egyenesen felém fordított a brutalitás sugárzó háromszögleti fejét, melynek tetején alkarnagyságú, éles csápok meredtek az ég felé. Mintha egy horrorfilmbe csöppentem volna. Ha nem lettem volna már ennyire legyengülve, felmásztam volna a toronyba és szarrálövöm a gépuskánkkal. Megindult felénk, és ahogy közeledett a testét borító fekete fényes páncélzaton, visszaverődtek a kinti vörös fénysugarak. Ez meg mi a büdös lófasz? Tört ki belőlem. Egyre nehezebben vettem a levegőt, és kezdtem homályosan látni. Borzasztóan szédültem, egy pillanatra kettőt is láttam ebből a dögből. Gyorsan megráztam a fejem. Egy is elég ebből a rohadékból. Mielőtt elérte volna a hámvinkat, több hasonló rovarforma lény tört ki a barlang mélyéről. Egyikük a terepjárunk tetején mászott át. Csak úgy döngött a hánvíj páncélozott burkolata. Az egész kaszni megingotta, hogy végig trappolt rajta. Hátborzongató volt már az is, amikor az afgán bázisok kőfolyosóján végigfutott egy tenyérnyi méretű tevepók. Ahogy a mocskos ízelt lábai kopogtak a padlón, ezek meg akkorák voltak, mint egy hegyi. Ezek máshogy néztek ki, mint az, amelyiket elsőként pillantottunk meg. Tömzsib törzsük és csökevényesebb farkuk volt, mintha nem lett volna fejük. Csak miután hosszabban meg tudtam szemlélni egyet, vettem észre, hogy a fejük helyén négy-öt végtagszerű képződmény himbálózik, és a tetejükön imbolygó, hatalmas szemgolyók pásztázzák a terepet. Hasonló csáp indult a tarkójukból, mint a velünk szemben álló ragadozón. Ők is védőburkot neveztettek, csak vöröset. Megrohanták a feketét. Talán a vadász vadászterületüket védték. A gépkarabélyomat próbáltam olyan helyzetbe hozni, hogy esetleges kitörés esetén legalább azt használni tudjam. Geri elvesztette az eszméletét, és a kormányra esett. Hátra néztem, Atis is és Zó is kidőlt. Ahhoz, hogy ellenőrizzem, élnek-e még, hátra kellett volna jutnom, de ehhez már egy csepp energiám sem maradt. Máté üveges szemmel nézett rám, fegyverét az ölébe ejtette. Éreztem, hogy hamarosan én is erre a sorsa jutok. – Tarts ki, Máté! – esett szét a beszédem, majd elhomályosult minden.